Четирите струни Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 7 април 1937 година Отче наш Чети се темата «Ползата от огъня» Изпяхме венир Пенир. Огънят е един резултат не го от те първо ще учим. Не сме освоили законите на огъня, вследствие на това имаме много неприятности от огъня. Всичките щастливи работи, всичките блага на земята идат от огъня. И всичките нещастия все от огъня идат. Огъня е причината на всичко и на доброто и на злото. От нашето незнание проистича това. Като не знаем как да се обхождаме, ние си докарваме нещастието. В един случай, ако знаеш как да се обхождаш с коня, той може да те носи. Ако не знаеш, той ще те ритне. Децата често отиват и хващат коня за опашката. Конят като даде един удар, детето се търкули на земята. Често ние хващаме огъня за опашката. Като идем, че го помилваме по главата, той тогава дава своето благословение. Трябва знание, трябва да се учи човек. Елементарни работи на знанието са буквите. А, О, У, и, е, ю, я, Ж. Цялата философия на знанието е в буквите. Много работи в света, за да се разбирате, трябва един опит. Учителят по педагогика започва той да запитва децата. Той започва с Ото. Обяснява какво нещо е О. Ото деца. Това е един кладенец, от който ние можем да извадим вода да пиете и другите да пият. Ото е кладенец, от който трябва да си извади вода. Ото е един плод, който е турен като една дреха. Знаете ли колко хубава ябълка е той? Децата разбират това. Казвам. В този обяснение на този педагог има ли философия? Да кажем от философско гледище, как ще предадете вие Ото? Казвате. Ото, това са условията благоприятни и неблагоприятни, които помагат за подигането на човек. Следователно, парите са едно условие, силата е едно условие, човек е едно условие. Ото, това значи. Научно ще обясните. Религиозно, как ще обясните Ото? Той ще каже. Деца, всичко от Господа става. Господ е направил. Каквото Господ е направил, то и трябва да бъде. Господ е направил, но ние вървим ли по Неговия път? Господ направил всичко, но хората не вървят по Неговия път. Не вървят защо? Защото хората не искат да вървят по Божия път. Защото с Божиите пътища са построени много други пътища и в Америка преди години са се състезавали две богати компании. Направили успоредни линии от Бостън до Нью-Йорк, едно пространство от 250 мили, около 300 км. Най-първо вземат по 1 долар, 80 лева на билет за отиване и връщане. После дадоха билетите по половин долар, после по четвърт долар и най-после започнаха да возят пътниците даром. Конкурираха се докато едната компания валира. Другата взе железниците в своите ръце и тя си взе парите. Та и в божиите пътища има линии, които конкурират сега. Следователно, вие сте хора практични, дето е по-ефтин този път, там пътувате. Та божиите пътища не са много ефтини. Като идеш там без пари не носят, ще си платиш и то тъй скъпо. Божиите пътища определена цена има. Човешките пътища са много скъпи, но по някой път даром носят. Като се конкурират тия две компании, вие сте свикнали да се возите даром. Той е по-човешки. Всички уния лесни работи, нали ние търсим лесните пътища? Казвате. Добрият живот мъчно се живее, малко по-лесно да си поживее. Вика ви един приятел да влезете в една кръч. Ела, драгане, да те почерпя. Дай половин кило вино. Ти вземаш на здравица, чупнеш се. Ха, сега, видите ли този педагог, който казва? Ето кладенеца. Но трябва почерпало да извадим вода от кладенеца. Той е първата буква И. Чашата е като една кофа. Ще я пуснете в кладенец, казва. Ито може да вади вода от кладенец. Децата разбират, че ито това е кофата, с която може да извадят вода от кладенец. Научно ще го обяснеш. Сега научно как ще го турите? Сега всеки от вас е педагог, може да си тури правило каквото иска. Никой няма да ви заповяда. В себе си да бъдете педагог и да употребите всички правила, които вие знаете, не чужди правила. Аз не съм за мъчните правила. Защото мъчнотиите в живота проистичат, когато не знаеш. Тогава е мъчно, когато не знаеш. Когато знаеш, лесно стават. Вземете един знаменит цигулар-виртуоз, който свири. Играе си със своята цигулка. Ако вземеш ти да направиш тия фокус и тия позиции да вземеш, ще ти побелее главата. Той не мисли как да си дори ръката. Гледаш човека за мишал, пък ръката играе по цигулката. Ти като гледаш цигулката не можеш да направиш нищо. Казвам в света, за да живее човек, той трябва да бъде виртуоз. Вир значи който извира. Ир разбира извира. Все едно е. Ако той не знае да извира хубаво, тогас прак ще стане. Като не знаеш, тогава прахът ще влезе в очите и ще стане тост. Някои хора са тос, не са виртуални в живота. Значи, знае да свири, знае да живее. А пък някой казва, животът е бреме. Животът е бреме, когато не знаеш как да мислиш. Тогава се образува прах около теб и този прах ще влезе в най-деликатното място в очите. Не, че пръхът иска да ти направи пакост. Той като тръгне, дето намери отворена врата, влиза. Понеже очите са отворени, той тук влезе. Добър ден! Като влезе вътре пръхът, затвари очите. Като влезе вътре, ти мигаш, затариш очите, да не влезе друг. Сега тъй, както представям, живота е смешен. Но когато в живота ние не знаем как да живеем, ние се намираме в същата мъчнотия. Някой път вземете идеята. Ти искаш да обичаш всички хора, но законът на обичта е нещо неразбран. Ти искаш да обичаш хората, но първоначално ти искаш те да те обичат. Ти започваш с идеята отвън, имаш надпис че тук е един колониален магазин с най-хубава стока, ефтино продава. Показваш се, че си един голям благодетел. Като влезат вътре, каквото искат за ядене и пиене се намира. След като купи продуктите, не го пущаш навън, казваш, сега плати. Той се намира в чудо. Ти виждаш, че е скъпо. Той вижда, че е скъпо, но хванал се, трябва да плати. Казват. Заповядайте, пак ще обичаме вашето присъствие. Нас ни е много приятно, че вие почетохте нашия магазин. Ако ти си умен човек, ще кажеш. Мене ми е много приятно, че поръзтоварих от товара, който носех. Като влязах във вашия дюкян ми беше по-тежко, сега като излизан ми е по-леко. И ние като идем на земята, идем с големи, тежки идеи и с капитали. Като дойдем при този търговец на земята, като ни обере всичкото той го вземе, тъй излизаме много леки. Тогава вече тръгваме за духовния свят. За духовния свят трябва да си облечен хубаво. Един момък може да има пари, но ако има скъсани дрехи, неговата възлюблена няма да го хареса. Като отиде да си даде част от парите, ще бъде хубаво облечен с хубави дрехи, с обушта, бомбе, с връзка. Тя не гледа дали има пари в джоба. Като го види хубаво облечен, казва... Бива го този. Кое е по-хубаво сега? До тук работата върви много добре. Има много анекдоти. Жени се някой, дрехите му окъсани, пък пари няма да си купи, а трябва да се жени. Той минава за благороден, че е богат човек. Той отиде за 100-200 лева, взема дрехи под наем и се венчава. В Европа така се венчават, като вземат дрехи под найем. Неговата възлюблена го вижда хубаво облече. На втория ден той трябва да върне дрехите. Връща се вкъщи облякал скъсаните дрехи. Тя го гледа и се чуди, защо са тия скъсани дрехи. Казва: Ще ме извиниш, но на работа отивам. Той новите дрехи трябва да ги върне и остава с укъсаните. Не е лошо, че той на работа отива, но лошо е лъжата. Той турия бялата лъжа, не иска да каже, че дрехите не са негови, че под найем ги е взел. Той остава с късаните дрехи и казва. Сонези вече се венча. Втори път като се венчавам, ще ги взема пак. Сега приспособлението на този пример. Ние започваме една идея. Чужди дрехи са то. После, като искаме да приложим новите идеи, оставаме със своите стари дрехи, туряме бяла лъжа. Пък вече не върви. Ти туряш дрехите. Не те приемат хората. Ти не само трябва да имаш работнически дрехи, но трябва да знаеш да работиш. Да кажем, може да ти дадат най-хубавата цигулка, но не знаеш да свириш. Какво ще те ползва? Ако знаеш да свириш, то е лесна работа. Ако нямаш цигулка, можеш да вземеш от един свой приятел и да дадеш концерт. Ако не знаеш да свириш, можеш да имаш своя цигулка, ти пак гладен ще ходиш. Казвам, сега в живота тие основни правила трябва да се знаят. Той, което вчера ви е било полезно, днес може да не ви бъде. Ако вчера въздухът, който си го дишал, ако го беше турил в някой лун на съхранение, че днес идеш да вземеш тулума и да туриш този стария въздух, какво ще спечелиш? Казва. Вчера както преживях? Вчерашното е минало. Онова, което си преживял, онзи въздух, който си пуснал при тебе, няма да се върне. И благодари, че няма да се върне. Ако той се върне, за теб е непотребен тогава ще стане една обмяна между растенията и тебе. Той, което е непотребно за растенията, за тебе е потребно. Растенията денем изпущат кислород от себе си, а кислородът е потребен на човека. Денем растенията всмукват въглената киселина, която е непотребна на хората. Та когато ти отиваш да почиваш, Други трябва да свършат една работа, която е потребна за теб. Ти трябва да почиваш в дадения случай, за да дадеш място на други същества, които да свършат една работа и да приготвят нещо за теб. Ти да можеш да живееш. В много случаи ние трябва да почакаме. Да чакаме. Интересно е, хората казват, че ние трябва да чакаме Господа. То значи, ти трябва да бъдеш търпелив, когато Господ работи. Ти не бързай, когато Господ работи. Казваш. Господи, не може ли изведнъж? Умните работи изведнъж не стават. За умните работи векове се изискват, за да станат. Те се появяват изведнъж. Но той, което ние наричаме изведнъж, то е приготвено. Една свеж изведнъж, може ли да я запалиш? Дръжнеш клечката кибрит, запалиш я, веднага става. Но докато се образувала една свеж, докато се образувала кибритената клечка, колко хиляди години са изминали? Не е така лесна работа. Сега няма да пренебрегвам онзи вътрешен процес на вашия живот. Не мислете, че той, което става във вас е лесна работа. Има много мъчни работи. Вие имате една мъчнотия в живота си и не можете да й дадете никакво тълкование. На какво се дължи тази мъчнотия? Мъчнотията може да проистича от стомака, Мъчнотията може да проистича от трубовете, може да проистича от вашия мозък, от вашата воля и най-после едно четвърто положение има. Ако е от стомаха, трябва да измените храната. Ако е от трубовете, трябва да измените въздуха. Ако е от мозъка, трябва да измените вашата мисъл. И ако е от волята, трябва да измените постъпките си. За да можеш да разрешиш една мъчнотия, то са начини, по които може да се разреши. Или скръп или или главоболие, или някой път не ти върви. Или не можеш да четеш, разсеян си. Ако си разсеян, сега има учители, които учат хората как да помнят. Най-първо този учител ще те научи да не бъдеш разсеян. За да не бъдеш разсеян, едновременно не трябва да мислиш за две неща. Животът на Земята изисква да не мислим за две неща. Щом мислим за две неща, ще се раздвои умът ни и притои раздвояване нашата памет постепенно ще отслабне. Природата не обича разтилчителността. Тя не е пестелива, но тя крайно економисва своите енергии. Да кажем, ти боледуваш, но ти се оплашиш и казваш, може да умра? Ами ако умра и ме турят в черната земя, да вземат да не ядат червите, да ме зародят отгоре, да слушам, че плачат отгоре ми. Ти нареждаш, оплаши се, пък няма да умреш. Ти хъбиш енергията си напразно. Ти ще си кажеш Няма да умра. Тази болест е един учител. Болестта дошла по единствената причина. Ти или разумно не си ял, или разумно не си дишал, или разумно не си мислил, или разумно не си вършил своята работа. То са четири причини. Ти казваш само на мен ли се дадоха тие били? Аз ли съм най-големият грешник? Остави ли, ти си най-големият грешник. Но ти си дал едно обявление, че ще държиш един концерт и ще го държиш на свят. Свириш хубаво, за да ти платят хубаво. Иначе, ако не свириш, ще кажат: Вземи парите напразно, изядени парите. Този подала този не храни майко, като не знае да свири и как са му дали салона да ни лъже. Ако свириш хубаво, кой как не ще каже? Свири човекът. Тук преди време дойде един пианис, казва, изважда тоновете из пианото, свири човекът. Възрастен човек вече на 50 години, 30 години той вече има една опитност на свирене. Той вече си играе и извлича тоновете. Другите свирят, но не могат да извлекат тоновете. Казва, сега и вие имате едно пияно вътре в вас. Пияното е хубаво. Пияно, значи, и ту ще заповядаш. Ито, то е най-високия тон. Пи е хубав. Ян на турски значи човек, който ако разбира законите на Ито, тогава ще дойде Ян. Ако знаеш хубав да свириш за една вечер 50-60 хиляди, и тогава може да седнеш на стола да ядеш и да пиеш. Ако не знаеш живота той и, ако не знаеш как да го кажеш, ти ще страдаш. Та и в живота, ако не знаехте как да произнасяте да ти идут животът ви друго яче би се наредил. Дето казват, че човешки език носи злато на онзи, който знае да говори. Но езикът може да носи и отрова. Често хората търсят разковничето. Детелина с четири листа търсят. Хората едно разковниче имат. Който го намери, той навсякъде всичко може да направи. А пък той разковниче, човек го има. Той в устата е тази детелина и тя е с четири листа. Ако ядеш добре, ако дишаш добре, ако мислиш добре и ако вършиш работата си добре, ти имаш разковничето. Че ако знаеш е да говори сладко, ти искаш някой път да те погледнат умилно, да те погледнат сладко. Направи опит, като дойде един човек, кажи му една блага дума. Направи опит, какво впечатление ще направи думата. Ако този човек, който е така сърдит, че иска да се скара с целия свят, ти като каже сладката дума, че той така кипне отгоре ти, трябва да знаеш как да говориш. Ако дойде един светия и ти с твоята дума го възбудиш, ти не си знаел как да говориш. Даже и в нас има нещо, което ни съди за нашите мисли. Сега има нещо, отдето няма скрито покрито. Има един свят, който не е доволен от нашите мисли. Има един свят, който не е доволен от нашия говор. Има един свят, който не е доволен от нашето писане. Има един свят, който не е доволен от нашите постъпки. Навсякъде не са доволни от тия хора. Тогава какво трябва да се прави? Ще се научиш да говориш сладко. Но опитвали ли сте вие сладчината на човешкия говор? Виж аз, коя наричам сладка дума. Ти си осъден да те обесят. Осъден си и да те застрелят. Всичко е свършено. Минава един човек, когато ти не познаваш и казва Пуснете го. Всички войници са готови да те застрелят или да те обесят, но оставят оръжието. Тази е сладката дума. Като чуеш, тебе ти стане приятно. Казва, тоснете го, оставете го свободен, оставете неговите грехове. Някой път древността имало царе, които като минат и видят някой осъден, казват, Пуснете го. Той, като каже пуснете го, на осъдение става приятно. Някой пъти Господ обикаля света, върви гледа някой ден, осъден на смъртно наказание човек, той казва, пуснете го. Прощават му се греховете. Това значи пуснете го. Тя е една сладка дума. Онази дума, която внася свобода в човешката душа, тя е най-сладката дума. Онова, което внася сила в човека е сладко. Ти си болен. Почувстваш, че си здрав. Имаш един живот, който е сладък. Така да, казвам сега. Не работите с вашите нови идеи. Имате е стари идеи. Казвате. Като умрем, ще идем на оня свят. Вие живеете в миналото. Хубаво е то. Но ние трябва да живеем в оня свят и оня свят трябва да живее в нас. За пример, аз до слънцето може да не ида, но може и да ида. И билет нямам, и пари нямам, но аз може да се свържа с Слънцето, може да направя един голям прозорец, да го отворя, че да влезе неговата топлина и светлина. Мога да се свържи и да черпя всички блага на Слънцето. Следователно, направо аз няма да ходя на Слънцето. Аз ще възприема светлината и топлината на Слънцето, ако оставя този вход свободен. И неговата сила ще влезе. Щом влезе, аз ще използвам светлината на слънцето. Казвам. Вие сте дошли на земята. Трябва да отворите по-големи прозорци, за да може Божията благодат, Божията добрина, Божията любов, Божията светлина и топлина да могат да влязат във вас. Вие ще отворите прозорците си и ще оставите Както Слънцето внася и изпраща своите лъчи във вашите стаи, така ще оставите ума и сърцето си свободни в себе си и Божественото ще влезе във вас и ще извърши онова, което вие не можете. Онова, което Слънцето може да извърши заради вас, никой не може да го извърши. Оставете Бог да влезе в вас и да извърши онова, което никой не може да извърши за вас. Каква детска вяра трябва да има човек? Най-първо трябва да се отучите от среднята. За пример, вие като ученици имате недоразумение. Според сегашната система учениците седят двама по двама и той дава възможност за караница. Според мен всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма други близо до него, той да бъде свободен, той да няма кому да се сърди. Следователно и в човешките мисли не трябва да има влизане, да не се смущават мислите ни. Не трябва да има влизане и в нашите чувства, нито когато чувстваш да дойде някой да се намеси вътре. Човек, когато чувства, когато мисли и когато действа, непременно трябва да бъде абсолютно свободен, за да може да се прояви. То е Божия закон. Понеже престъпваме този закон, създават се най-големите нещастия в света. Нито себе си оставяме свободни, нито другите хора оставяме свободни. Един други в света се измъчваме. Човек трябва да бъде последователен. Двама души се разговарят, казва. Много жесток човек е този, казва. Дал ми хиляда лева, ще ми извади душата. Три години ми мъчи за хиляда лева, ще ми извади душата, пък богат човек е. Оттатък съди другия. Единият богатия го мъчи за хиляда лева. Другият и той го мъчи. Двамата се разговарят, казва. Виж, онзи, когато опочитат, за хиляда лева този зедник душата ми взе. Друг казва. Сто лева ми дал назаем, три години станаме мъчи за сто лева. Пък богат човек. Този, който има да ми дава хиляда лева, казва му. Не си искам парите, които съм ти дал. Давам ти още 1000 лева, уреди си работите. Той турия парите в джоба, отива при си, който има да му дава 100 лева и казва Дай ми парите! Ти, нали, имаш? Да, аз взех, но ми трябва за друга работа. Казва Ти ще дадеш 100 лева. Парите ми дай! Казвам на тебе ти простиха хилядата лева и хиляда други ти дадоха. Ти не искаш да простиш твоите сто лева. Аз съм човек, който мисля пък и ти ще мислиш. Когато се отнася до нас, ние сме много умни хора. Трябва да приложим Божествения закон. Що монзи човек ти е простил хиляда лева и други хиляда ти е дал, и ти трябва да простиш стоте лева и да дадеш други сто лева? Това е закона. Няма да дадеш всичките си пари, казва. Ако вие не постъпвате така, вие живеете по стария живот. Ще преведем тия неща в живота. Ако речеш този свят да се подобри, и тогава да станем добри Тя отиде, че се не видя Никога няма да бъде Ще бъде някога, но ако в този свят вие чакате да се подобри света, че тогава вие да станете добри Отиде, че се не видя Хич не го очаквайте Да се ожени за някоя добра жена, че тя да го възпита Отиде, че се не видя вие очаквате едно дете, като се роди, вие да му дадете нещо. Не. Той дете трябва да носи всичките добрини в себе си, че да не очаква баща му и майка му да му дадат добрини. Като идеш между добрите хора, не очаквай те всичко да направят заради теб. Не, не очаквай. Сега се заражда във вас мисълта. Както го разбираме? Много лесна работа. приготвил съм яденето и ви давам една пъница. Питаш ме, как да го ядеш? Казвам, яш както знаеш. Как ядете вие? Вие мен не гледайте. Аз съм приготвил вие да ядете. Аз го сготвих както аз зная. Вие ще го ядете и както вие знаете. Аз го готвих, както аз знае, то е моята работа. Аз, който готвя, няма какво да ни се месиш. И аз не искам да ти се меся в твоята работа. Който яде, ще сипеш яденето в паницата, дай хляб и да яде, както знае. Каква мъчнотия има в това? Никаква мъчнотия няма. Сега с този въпрос го засягам принципално. Някой казва Ти, учителю, като говориш така, знаеш ли, че ни обиждаш? Трябва принципно да разглещаме въпросите. Не е въпрос личен. Ние не можем да турим погрешката само на един човек. Ние не можем да турим погрешката на Ева. Тя не е първа. Едно дете беше. Тя се излъга. Ториха една ябълка, излъгаха я. Тя не измутри злото от себе си, излъга се. Не трябва да я съдим. После дойде Адам и той се излъга. После Господ ги прати при тия учители, които ги учеха, да се научат от опитността им. Господ ги прати да живеят при тези учители. Сега хората търсят вината от вашия пръв учител. Кой е първият учител? Вие ще си помислите върху това. Казвам, ново трябва. Не, че пътя по който вървите е крив. Има временни противоречия, които ние разрешаваме. Ти вървиш по един неотъпкан път, нов път. Хиляди хора като минат по този път. Ще се поутъпче. Или минаваш по едно шосе, което скоро е правено. Казваш, кален е този път. Скоро е валяло. Ти не си избрал хубаво време. Ако минаваш през сухо време, тогава прах ще има. Три положения може да има. Може да минеш дъждовно време и пътят ще бъде кален. Ако минеш през сухо време, пътят ще бъде прашен. Ще избереш едно време, когато нито е сухо, нито е влажно, така, че пътят да бъде е отъпкан. Хубав. Сега виждам в очите ви седи една идея. Проповядал един проповедник за Божиите блага на небето, че как щастливо живеят хората там. Казват. Нека той, което е на небето, да потече и към нас. И право е. Тук има шест прозореца, трябва да ги отворим, да влезе чист въздух. Въздухът е не чист, но като се отворят прозорците, отгоре някои ще почувстват хладина. Погледнат, казват, ще се простудим. Така да казват някой. Времето е студено, а нашият учител излязъл с стънки дрехи, как не му е студено. Питат, защо не ми е студено? Казвам, Аз съм приятел на студа. Мен студът ми говори много хубаво. Студа има топлина. На студа като поговори, той отпусне кредит и изпраща ми това онова. Но много сприхате. Ако говориш сладко, ще кресне нещо. То студът зависи от разположението на човек. Когато човек мисли хубаво, чувства и действа хубаво, всякога има достатъчно топлина. Щом си някак неразположен, явява се студенина. Отвътре студенината се дължи на излишното електричество, което минава през нервите и ги изсушава. Сега не искам да ви представям най-мъчното изкуство. Като дойде някой виртуоз да свири, вие всички искате да бъдете при него. Вие ще се намерите в трудно положение. Аз, когато вземах уроци по музика, исках да намеря добър учител. Намерих един много способен. Валки се казваше. Много музикален човек. Разбираше музиката. Като отивах, доста ученици имаше да вземат уроци при него. Някой път, като свирят, той маха с ръка и слезе навън, после пак се върне. Някой път излиза, влиза. Аз мислих, че такъв е характерът му. Той не обичаше да хвали. Аз като почнах да свиря, той дойде, слуша, тури си ухото. На другите маха ръка. Път на мен не я маха. Слушаме, поусмихне се малко. Прости работи свире, той слуша тона колко е верен. Вземат си и той свири, каза ми, ако така свириш, както сега, ще излезе нещо. Но ако малко мръднеш, после разбрах защо си маха ръката. Най-първо мислих, че на унези, на които си маха ръката, свирят много хубаво. На мен не маха ръката. Казвам, аз искам да науча първоначалните неща. Тогава седя с цигулката и казвам. Първата струна, баса сол, казвам. Тя е първият озрял плод. Втората струна, казвам. Той е път на движение. Третата струна е място на почивка. Четвъртата казвам, то е място дето човек трябва да мисли. Като взема цигулката, казвам, чакай да взема да ям този плод. Като взема рей, казвам, да може ли по този път да се движа. Като взема лато, може ли да си почина? Като тегля ми струна, тогава гледам, мога ли да мисля? И на вас казвам. Теглете лъка на първата струна, озрелия плод. Ато е то. Ато е първият озрял плод в света. той е клонче на което стои първият узрял плод, който трябва да си изяде. Казвам. Да имате един плод да ядете.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 Имате и отличен дух. Слушайте ги. Вършете той, което ви диктуват и ще станете отлични ученици. Добрата молитва. 19 лекция на общия окултен клас 16 година Държана от учителя на 7 април 1937 година Сряда Пет часа сутринта, София, Изгрев.